اوس محرامات بیانئی حرام کریشوی دی پتاس و مردارا وینا اگو حضر قنجید حرام شوی دی پتاس و آقا کلیمہ چی اوازشی سوا دا اللہ پا دے دا کلیمہ حرام دا چی دا سوا دا اللہ نا آواز کے چی نظر دے نو دا لبس در حرام دے او من شوی دی پتاس باندے حرام شوی دی پتاس باندے خپیشے من خناقا پخپا مرشن والموقوزتو ټکولېشه پراورو ټکولېشه وقظ ټکولتو وي کذب ورسولتو وقض را پر درون کې وقظ او قذر قذر وقظ چې ټکولېشي والمترجياتو ورغخته د غرنه ورغخته امر شوه اونتي هتو سری کېږي هو شات وې سری کېلیدا اما هغه چې چوپري له وغان مگر حلال دي هغه کتابه بسم الله وي صاف کېو راول نوستا او ټوکولې شو دا لرئږي إلا ما زكيات استثنا د ما کله سو او حرام دي پتا زمانګه ا چلالشي په درګاو نو باندې قدمه ول نه معنا ما ز باجين ما ز بیا له نو سبه سمانا نوم پیدا اللاو اغسطه شم قدرگاہ کے خیراتو شم مازو بیها لنصب دانلیر جی بابا پنمو شم آل تکی دیگونه چراو کرو آل تکی کوز کرو مازو بیها آشای که علال شم پدرگاہ انو بانده نصب جمع دا انصاب انصاب نخ قدرولی شید نیک بانده دا غل درگاہ یا دا غل قرآن احرام دی پتاسو چه قسمت لټوي ازلام و سرا پال کیا چه چه دیگو شو معنی ما کروا چه او بانده نحانی ربی امرانی ربی ابل خالی پال لالا واشو دارنگی که دل ساس دی پلیت فیس کن پلیت چه تاس پلیت دا سیدون اقرائی نو داد پلیتو کار دی زارکون فیس دا کارونه دی دی پلیتا ہے دارنگی که دل ساس دی پلیت وکوریا امامت الفاسقی داری خم نو یو له سمو کې خريغه سه شم مې نکړلې فاسق پسې دا څه کولی مونږ ته انن شو کافر ستاسو د دین نه تاسو د دین نشیلانه نه مې شو د کمنې د دین شاسونه تاسو لا پای پره دین بیان کو کافر نو مې شو چېرته پره دین بیان کو مې راګي دین نه مې راګي ایمان نه انن کامنه تاسو د دین مولائے قاری پر شرط فق اکبر صفا 11 کلی کی اور سمکے فلا نحتاج فی امر الدین الى امر خارج من الكتاب والسنه دین قران و سنت کی پورا رہے نمون بل کتاب ت محتاج فلا نحتاج فی امر الدین الى امر خارج من الكتاب والسنه اپرومیک پتہ تھا حکم اپسمیک تاثر اسلام پر کے رسوخ کے محتاج فی کے نیمال گناہ تا جنفای ملان فمن خافا مونسن مونس جن جنفان بقره کې تحصیل سي نیمال گناہ تا الله به تپوس کې تا نه شهر واده دی دارا رو پاک سي ځنه او الله چې تم پاک کړی دي ما ده روا دي آیت کې لغوی معنا ګران ښهل کوي څاپوږ کیستانه سروادي دې درا وا رواضي تاسو را پاتې شنو واما او هاغه شعر تعلیم ورکه تاسو کاريان او تا جوارح دي جرح نه دي تعلیم دې ورکه کاريتا مقلبین پداسه حال کې چې ته مالک مقلبین دې کېداب نه دي تاسو دې مالکان یې سپېته دې تعلیم ورکه او سپی تسپی ته مالک پی فرید خدای او خوې تاسو دی جواره هو타 دی کاریان هو타 دا وایي چې الله زرته تعلیم در درک نو خی داغینا چې پی خدای تاسو تا وستا کاريخ کار وک نو چې کار ته ته پی خدای هغه نو خور آیات کیننده الله پاغه او ویږي داننه الله څخه جواب را ده زر حساب را ده معنا څه شو دی تاسو لرواد یاغه چې توڅ کاريتا لګحکار یې چې لسپې باز دې کارته نه چلو هو دخکار انکه دا څه بونې سي کاریږي تل خې سپېته نو یې نېسا نو ورو دې نېسي نو چې نورو ویشي نه غوخې بلې ولا او پلت گزاروي غوړي یې وویل یې ووور دې نو او یې ګوولته نو چې دا سره اس پی کې مادهوی د تعلیم غوستون ناغښ کاری شي. اته په سلوو دنده دره سمني شي کاری نه غوښړي. نظر کې وې داس نو قرآن شرط وغو یو دا چې چل جوړ تخیلی. اسپیتا او باستا. دیم دره چې ته مالک کتاب یې خدا. که سپېخ خپل لا ناغښ ਕਰਨي دي سي. اغه آرام دي. مقلبین چتا مسلط کړی. تقاون دا غصبوی عطا پر خدا دویم یو چی سپید تعلیم ذکری دویم چی تا پر درم چې دا اللہ نمی ریاد که اللہ اکبر نی سبکی اکبر دا چی دیو که درے سلورم کیا غصبی باس کارو که اسی شیطی اونو کور دا سلور شرطری چی دا سلور شرطرال اخکارو شنو تالا روالی پاک شدون رو آدید دام دل رو آدید خود دا رو آدید یوش از دام که تا دسپی مالی کتاب خود دید دویم تیاغذ تعلیم کری دره ام تیاغذ کارو نو خوری سلورم جتا بسم اللہ آئید نو دسپی خکار رو آشم تا بانده نو دسپی خکار رو آشم تعلیم زکی ازمون دیگلی که دیو سریس پیو در لویق کاریم دې کومه د خپل کو اغز و دا سی نه به و قوم ورته ار سپی تعلیم کوي د تعلیم د وجه نه الله دا کار راا کړ خدا پینځ شپه دلو چې سپی سره ا د پیا فضل زما ټول کټی الا ماشا الله زما سپی کټی فټه پې جن تعلیم نه اخلی مې اش تو شو زور ته خبرې مو کوي پاداب کې نه ندې تعلیم واغستان دا دوست اوس په خپل من دا غوړي جنگ به کوي زميره تعاد باندې کوي بانه باقی دیتا کوتس پیوائی اسی شکل ده بنده ده و دا حقیقت که سپی ده زغیر دیسپی ده عمل دیسپی ده دیسپی سپی که دی. دی دی. آغا تعلیم ده قرآن و آغا است ند آغا جوتا علا ده شد آغا شیخ که حج کرده اشراق نوزی کرده آغا دا سلوطی مغادی تا چودی دی آوی زمان بابارا ملت کی گی ند زب حلاله <سؤال> ده حرامه شوان و دلده سپینه ملانده ده مشرق ده سپینه کار رواش شد چه اغا مرکره ده اغا مشرق پیر مشرق شیر چه زب حاو کرن اغا مرده شوان اغا مرده کلی یو سره اس مرده ما تا قیسه کورد چه که که که دیره ا کورونه پیادا چور می جو فرې روان شیخ ما ته تاسو چرته نو ما ته هم اړي د مار کی څنګه ویناوښت ما کی هم یو مار ته ایتي ګورته نو چا باندې یو دا الله په مې محمد رسول نو ما یې چرته دي داسې او دا شنو د مارټ کې موږ یې د اوسنار وستا په ماز لري کې خپل ایمان لري او میردا سکونه په ما ځان وتا ل چې ضروري کنا په ما چې چیر jihad دین لري کې ورزافه په یو ور و مړانې مې سره خلاص مې خو مې وتا کو یالو روان شو غږ دې دې دې ما کې د را پسې سمان جللن په مای چې يرخصلم له علي مشرک لره فائدر کړی اخره نه دی له ودریم چې دراغه مای چر دی یو یو بیا میرا خاص پس سم خو چې سمې مو کې لرم لارت وکې دې یو کاکاسه ته یې یو پړ دي په چې دا فرصت ورته د اوس بلیږي په دیم دلته و نه سمو به به میرا پاسم ولاتو شم په زما ده نصیب اوس په ایره هغه چوبه تل را مونډه اکه هغه را ژوندینه مغاصی دی دا ولې یې سیر دا درن ګرځه تکایې ایس په بیسر یې ما ته یې وله چې شیوا یې په ماوي چې سړب ما دنه تاسوګه 4 چا بندایو دا الله ما مچي نو ذا فای رسول کې زمون ناصلی په دا نماځک او یو سپایول نه درځه ما کی دا ودل لري دا مشرک بې ایمان نسپینم لاندې د آیات مطلب داو جروادی تاسو لپاره چې شنو واما ا علمتم فخذنو کتا سو تعلیم خوذنه ته او قانون د کول ته وای تعلیم خوذنه تعلم د کول علمتم او پرتاسو یانی کاریاں نتا پداځه حال کې چتاق کاری پرې کو دی او که دې کاریاں نتا یم دې سپیتا باستا دا وایي چې الله تعالی تعلیم کړي وي خدای ته څنګه تعلیم تعال کړي چلو ښکار نو دا وایي چې دا ښکار چلو کي نخري دا وایي چې پرې کو دی تاسو دا کارو کو سپی او نو ایات کینند الله پاګې ویرګې درنانا الله در حساب را نن یعنی الله حکم راولېګل نن رواشو تذر پاک چیزونه او تان دا ثل پوڅورګر شه کتاب کا علی کتاب څه شي پوڅ کی مغت اصل راواده او تان ستا اصل را دي او رواج تا پاک دامنې د مؤمنانو نه موثند دامنې د خواندنو خو ما صورت انسای کې معنی کړی دو معنی مو سنت کله بندي یعنی پاک دامنیت کې پیراړه پاکي خديږي ازادي اروادي تازه پاک دامنې د مومنانو ا په پاک دامنې دا خلکونا کونکو کتاب ور کولای شي په خاصه یعنی تازه لري کتابه اروادي کله چې ور کوي دغه د تا مالحونو دی, دی شې پاک دامن مې شې بدلمان خطاب دې سره پاک دامن شې مې شې بدلمان ام شې یار باشان متخذی اخدان اگر دوست چی سڑی دا اگر پنو اگر اصو پدری اصو چی گفر او کی سرد ایمان نا کی ایمان راڑو او دا کرنے اکرا نو برباد چی عمل دیدو چی دا روا گنی ایشی بیر پدی کتاوانی دا آیت مشکل دے صورت بقر کی تیر شیو ولاتن کے حال مشرکات حد آئیو مننا مشرک مکوی ام مشرک لاؤل کوئی ما اوالی کتاب شرکو دا غی دا شرک خو قرآن کی ذکر کردیا وَلَا تَقُولُوا سَلَا سَحْ امو ای احل کتابو چه علی حدری دی یعنی سمانا اغیوئی که نا مودودی عجبہ ملک دے فاربای مپوئی جا تفسیر دکھی اغوی دا علی کتابو خوز ذکر ہو آوئی چه اغیوئی شرک نکو او دا موجودا مسلمان چی دی کده شرک کئی نزی مالی کتاب دی نو ست خبر چې هغه شک نکوه نو قران کې وای ولا تقولوا سلاسا او غوی مسیح یې نابه اوروسم ذکر دي چې مسیح عبادت کو دل له شرک تو ان تبا نه کې کی موجودي چې هغه شک نکوه بیا دې مت سره چې شرکو کیغه مرتتق شه کو مشک شه او مرتتق شه که سره مسلمان کارا پیداو ادو شرکو که چه بابارا مدد شه او دیکھو مرتد شا نتار و منینه داری کتاب ارتوائی اصل خبر ادادا دا, دا بخاری که دا حدیث رازی او دا آیتون اراغستی د دا یو معنی دا محدیسین ادادا چه صدره قرقی چه ذکر شیری لاتنگی هل مشرکات دا اغی معنی دا عرب مشرکات عرب کتی کم مشرکان دی اغیسر نکامو پی عالی کتاب مسکوت پاتی شو چی عالی کتاب و مشرکان سره جایز دی او کنا نو آل تکی در عربو ذکر ہوئی نور مشرکات عرب مسکوت ہو نو اللہ بیانو کن چی نور سر جایز دی عالی کتاب سر یو معنی دو معنی دارا دا چید آغی تعمیم تقصیص ہوشا یعنی سمان اغین عام مشرکان مرادی او ته تفسیر وکړه کدا خاص علی کتاب سره جایز دی لکه یو قسم نن سره نو بعد مفسیرین وای چې آیات عامو او دغه دی چې دغه نشتو شو د عمومیت نو مشکان پزای پات ایشو غیر تر نه کا ناجیز دی او علی کتاب سره جایز شو ابن عربی لیکلی دی چې چون کې هغه دوسه دنه انکار یې نکوه په خلیه منان یو د ایسلام اسلام نه بوت هدا انجیل صداقت نو تدې دوه او خدای غیله دادو خصوصیتو چې سره د شرک نه ستاسو خدای مومنان لا جایز دي او سره د شرک نه ستاسو عام جایز دي نو خصوصیت الله ور کوي لکه سیدان خصوصیت ور کړې چې په غی زکات نه نو تو ورغلي خبر دیاله دا داغو خصوصیت شه داغ مانیری موجوده کله وی هغه هغه شرک وک وکله وی وشید سره ورادی ته بخاری سوردی هغه ته عادی آیات مانا سوردی ما دا آیات به مانیو کی یو مانا دا کہ کم بقره ذکر شری ولاتن گنمشکات مداغل مرات مشکات عرب اموشکات تل کتاب پات نو غیدل بیان کیدل شن. ری کای جا یاغه حکم عام او داغه عام نه دلته کې نسخ او تقریس او تقریس الله او کيدهار چا داغه په خاطر ما نه د آیت دا شو رومباي ساده صورت ختم شو په دې ډوبه سای کې هغه مضامین ارباع یو ده چې الله کوم حلال کړی حلالو غني اځین ده تحریمات او عبادت علاث او درې مسله نظر بغیر الله غلط او نظر صحیح دا اوله حساب پنزا ایتنو او پدی پنزا ایتنو کی دا صرف بیان کئے او اس نا ایسی صورت تے پدی نا ایسی کہ اصل مضمون محن روشنی چاہیے مخی اوضباللہ نیچی محیطا او امور مسلحہ لتثبت مخ کے اصل مسائل بیان شو اوس او امور بیانی که په سبب د کولو داغه سړک رکیږي اودې مخي مسلو اشاعت ته تیارېږي په دې سره ني نو سفر به سو کې لا به سو وي او چې په نو سور به وسو لاږي دا وینګې اصل مقصد بیان کئ نو قص داغه اسباب بیان نه چې اصل مقصد چې دا سرور مشاعل بل دا چې ته بیانې نو تعال اسباب پکاره کاسباب در سرانی نو ته دیو جنتا دایمه ای سا په د امور مسلمه او لټ تسبوت هغه امور بیانای چې په سبب د هغه بیانونو کې لګ کی یود هغه نه اقامت الصلات مول دیر کوا چې فرای او ستاپوږه کې نکلوه راغلي دا انګی چې ستاپوږه تثبوت وی کچره موږ ویږې امه سرس دایګه نسواو خپلو کويږي تبه تلې درګاته ردلا او انتبه دري دیګونه چرایي امونجار ورته مجمکیه بواسطه خيږي نو تبه ټینې شي هماولې ګرل غلاله تلړې مشغولا نو چستا موږ دې کوي نو خو استاد ورکه پیدا کید حرامونه استاد رباغه نه غواي څربان راغې ویني په بایدي مې اولې وېدي واله مې زورم چې زموږ پاتني شي ان امیر راغې مې کیسه تکې ګروم وې څینو مې هغه شوم راغلې وه اته یې وا شو به ورزم چې تاسو دغه شنو په فلور کړو نو تاسو له خانه کړه خلاص سره دې ولا مات کړو چې ته مسله په پنپیر او شیر کو بیادت کہ فسک فجر ننته دی دینم تر قابل نی مطلب د دی باپ بندارې الامر المسنهه تل المبلله اغه امور چې پاغه کې بیانون کې لیکي نموز دیر کوا زګه مسالې د نوزل ته شروع کړه ما قبل سره سم مناسبت مناسبت دا چې هر کله حل فرمت بیان شو او د دین صبر کې دل ډیر نو الله موږ رسلحه بیان کړي چې پاګه ستا اصلاح کیږي تکلک شي اي مهنوالو کله چاته او کېدونه اکی ته ته پوجنا پات کې نه پاک کای اکی بيماران یا په سفر یالا کې اوسه دنه بارنه غائب بولونه یالا سمور له خود لانی مومي وبو نو تم کوي پډاګه پاکي نوما څوک یې د مم څه چې لاس را کړي په موکو باندې ابو الله منوځه او تاسو ګان خو څو او کټرو بنې نه ته مومکا چې پرای تا کړتي نو د نغاری الله چې ګورې پتا زمانه څنګه خدای تعالی سه احکام بیانې چې غا اسان اسان دنوي چې بارو خېږه کو بارو روز وروي وبسن مری چې په پز مري ورشه نه د بندا باندې ورشه ځان غوندي نو غواري الله چې وګور دی تاسو باندې تنگ تنگیا لیکن غواري الله چې پاکی تاسو لرا پاکی تاسو لرا دبد اخلاقونه پاکی تاسو لرا دب ځلای نه موږ دې کاوه چې تا کې صداقت راشي رشتنواله راشي الله تعالی څاتا چنادیای دی اټایک شنواله راشي دا کړي کی سور د سړی تار تی نه دور کړی ا سوره پلی قباست نه دور چی دانه ځمادارې دغې غ اجد غریب سړی لیکن ټکی واریال لا کی فاکیتا دونه را دژبذلای دل نه د قباست نه خپل کی پتا بل انعامات انعامات balo خپل کې تش ورکه پتا خپل فزنا انعامات که ته پاکه ککه د الله اوه د همغاشي غورو کي شکر زه خدا چرته زو چرته دا مسله که ته مې کېته زم دي دي اته جنمه کي غړې دا ما ته پوز کو داسوې چرته زو چرته زم دي ندې وې نه زم دي دغه ورو ده ما درده دا اجزا نو اور لو کيته د زوي واده نه دا پیر کړی او بډای که تا می نظام دین دی دی چر تا نظام دین دو لعل لکم تشکرون چر تا ذا اچر تا دا ما تا احکام و او دی دی تا تیار کرم چه دا دین بیان کر بل او دس ہوکا ذکر تا با درگا تا دی دنظر نیاز منظل آل تا نو که منجاوران و مرگلی چه پاک مرشه مطلب دا دی وی پسر کفنو ت ځای چې زه نو دایره ادوکا چې الله او داس کوم کم شوم چې پاک مرشم دامه چې زو بېجن لري راځم ینه مو سمو نه دې سره آزموکا دا ځکه مسله د مو را اوستا مسله د اوس را اوستا چې <خخخخخخ> کتل ته تیارې دو غواړی کچ درکا تم د کوم خوی برزی تعالی نو چې کلا مشرکان او واجو وی ضروری اصل لی رکاعتیں و اوزاغین اپس بخاریو ایدا سنت پاتیجو دا حق پرستو چی حق پرستی اوزایت از مرک زی ندرکات اموزو کی دا زمار رستے اموز دے اللہ رحمدت کن دعویں اللہ رحمدت کن او بیا حضرت قبیب دعوے و لست اوبالی حین اقتل مسلمان علا ای جنب کان لیللہ مسرح باک نکوم چپکم اخمساو جی کله چې دا لاز ذات تپار قرباني کوم وذا کفي ذات الاله و اي نشا يبارك الاصال جلم محمد زي دال لاز ذات کله خدا رضا شي يبارك الاصال جلم محمد زي زمات پروتيشن دامن کې بخلا خير او و شي دانه کی موذکا الله یا ذو چې کله ته میدان د وایر من جوران او څه غزم او الته مساله بیانوم ټول ما وجري وارو گچ موږ کو لعلکم تشکرون <تصفيق> شکر خدا د الله چې خدای پر تمامې مخلوق ته تیار کړی آیات کې نعمتونه الله پتاسو آیات کې واجدا الله چې واجی کړی تاسو پغه دا وعده نو کې چې بزانو مال قربانوم نو چې تاو ادا کړي دا ان الله حشران للمؤمنین فصم کوړه چې راړیدو غنډر په پیسو نور کې مې غراولې منډای کې پیس نور کې چې ته جنت ګټي غوډانو مال دی ویلي چې ذبور خون کړم میثاق هو لذيګه ضرورت یې ميدار سره راغینې تاسو نو کړئ چې مال او ځان مې قربانو یا کاينې مترو الله پتاسو او اواز یې د الله تاسو پغې سره الله زرا حکم وا چې تاسو الله منسا کتاب اورید صورت ميدام اوریدا او من یمنو ډېر اورمات نو یېږي د الله نه سستی وریکېته تا وا دا حکم نه حکم منم نو چې حکم منم په میدان ته ځکنه یقینا لا په پسینو ایمانوالو اوس ترګید تبلیغ تاب شیخ لا قدرتون کې الله اغوایو د توحید مسالې زدا او میدان تو دا چې زم درگاه کې ودا بیان کوم ای دلیل برابر کې مخلوقات الله حق لای کون لغیر هی ولیا دی حق یا خلق معبود الله دی الله کا ناوې مخلوق مخلوق وای ای دلیل رومبه عدالت مسله توحید دا چې مخلوق توای چې وردا اجز دے ادانی دے دے پر 11 تا یعنی پر 11 مقام لو ادارے اوږه دې دلانو یقین اللہ خبردار دے پاج باندې چتا وکړه تا چ درگاہ کی مسلہ بیان کړه ز خل حرمت الله خبردار دے اوس بشارت وعده کړه دے الله او خل کو سرا کی منو لدا مسلہ ز خل حرمت اونو خل حرمت او عامل بیان کړه دا مسلہ جاری کړه دا مسرا و منرا میدان کې آ دې مسئله اجرای وکړه اشاره دې مسئله ته لهم مغفرتون دا به غنوو نه نه غوناه کوي الله به معاف کړي او جردلو دل اوه کسان کوفر وک مسئله واوري دا به کوفر کو بیانې ونوک نذر نه اخور ادروجنی کړه جنګا تون حرمت چې خلاوی او سم حرامه ده آیات نه دا کم کم تیر شو دا نه چې توبه ومانه کو دا ای ټوله کو دا دی جهنميان دا دی دودخيان او جهنميان اوس سزاعات ور کوي ایمانوالو ايته تاسو ته ما سلامونه لا يا کئ نعمتونه الله پتا وسو یکاست کو قوم چوغ دي تا سلامونه کنه تاسو وي دي رب نک الله لا سنونه تا وسو مراد ده نه هغه هدي بي واقعا وا. چه نبیر اسلام تره کفارو اراده اکره چه دشپیه پی حمله کرو صحابهو تپت اولا گیده اواغیو دیده یا مراد تینا ده تبوک اغواقیه ده چه حضرت را ته غرمه و غرمی و نو خلق متفارق شد پر دنگل که سوکاغ اونلانه سوکاغ اونلانه سوکاغ اونلانه سوکاغ اونلانه او نبیر اسلام دی اونلانه سملاسته چکل حضرت بخو برا گئی نیو عرابی را او د نبی اسلام نے تقدر اطور او سن محمد سوک با دی اخلاس ایمان آسا صحابہ دی اسلام حضرت اللہ که نزا غلاص او ریک دی دا اطور تپری آتا نبی علی اسلام چورا واقستا اوینی علی, علی او سوک خلاس ایم او اگر ریک دی دا چه داو سوک ساره دا از رستره از توره دا رامندای که صحابه و از را دیر آغه فخت را تصیفه ما تاید توره خلاص کرده نو مطلب دا ده چه تدر گات از را دیر آغه زم دا مینستا خو ما با سوک بچکی نو دار تشجیر ده تشجیر مغلوقات نو کې بیان د عمر مسره ولې مال به اشاره ته او اس تشجيع شجاعت ور کول خدای وری به کیسړي مغلوقات نو ثبت کړي دا نه کېد نه به تا بچي مغلوقات مله الله وری بچي نه زې زې ته زې په ځنګل دی نه بنچري ما قامو ما زده کې وکړو ها باندې لون دی سارشون و راوانشون پا دی زنگل یو سلون کسا ناس دی اتو پر سر دي دو دی یو مخا دو بل مخا تیاره لگه او لس قدم از ما دا شو د شای تانی دو تانو پی آوازو که چه تخیبه نا اگر تا غی مخا کرا سلو روارو اگر دو ار دی به کار کوي زو چره پر تراکوشون نگر دو تانو را رسی دلی ما ته وی دنیا سره جنگ کې د شپې واس دی ما با خدای ته تاسو راولینګلې ته نو خدای بیا هم کوي چې د ویوازه څو ما ته پتهولې چې مولا سي فطور کړیو چې راته دمر ډیرو ثواب دی لکه په بدر کې چې اویا کثار وې انصار روان شو مولا سي نبل کړی دین دل په می جوڑتا چی کوئل مائد جیس تاسور دعا براکاتی اللہم صاحب دفع کئی روپیق واغا سے پوش آگا جدا کما فتو کروا سرمیدگیریم مائد تاسور دعا براکاتی اللہم صاحب دفع کئی دعا لرعالم زرعالم سرعیر آولی کو شیخ دے سرور پسے چی ننن پسک تاسور پیدا زکت نو دور گناہ لکه لکدو حود کافر چمشی زمایا <laughs> ته سماته اچن دیو کومه ولي ويس په هغه وي چې بس زمون دي توباي مای تا ما شار نه دي لوسي کې اوله نو اغه هغه له لوی حکيم ونيغه حکيم چل مخه يا حکيم سره د پلو نه خوځي حکيم س خپل کړه کوي ازا كون تفي حاجت مقلقا وانت بها كلفم مغرمه کله ته په حاجت کې پریشانې ا پریشانی زیاد نه تیرې شي وا ارسل حکیمن ولا توسی حکیم سے غدا چل مخایا وذاک الحکیم هو الدراما دا حکیم سے وی دی پدې ما ضربه کوڅه ور کېو ما زانت بلا را زادې پریګنی چې څه کوي هغه په لباې طریقه تمکی تاسو ورو ځانونه غارې اراګلی په منظره لیدې دې کوټې او مولا عبدالرحمن یې ډېر خسره اوس د دبي جماعتونو پادمانه رابر ما وله لړا وکړه لا اچھا لونږه بو شریکو می کرای مو چولا وېره پریګ دی پریګ دی چې څوک کوي اور په له به طریقه تم کی تاسو ورو ځنونه غاروی ار مولا عبدالرحمن دی ډېر خسره دی یو د بیج جماعت په طعام باندې راځي ما ته وای درته کې داغه زندې پولا جماعت دې جمعه ته موږ د چمې ماته مېدارې دواره روان شو باندې ایمان په موږو شو چې موږ شو نما ته یو مولا ورارګوري مې څو یو ته ته تو وپو ما د خپل دې مه ما برسن تلای دا د ما کوټ لرو دیمې روډه ده نه د روډه برسن تلای کې ما څو شان چې باندې وي فره کورش ماته یغ مولا در اعلان ما کی دغهونه پر اړو بار ومی جام کول خلک لا ما کی دغهونه راځم ما ته یغ مولا ما زین کان یغ تین ما, ما و ټول دا بیر کې <خلع> ما ته غو غیر نه کوم خو خیر کوم امر ما مثلا زماده غو مناظره شروع شو چون ګر نو خو څنګه ماته ما ریکویری کې دغه واره نشوونه کېږي ما ګټابونه خیر خیر سره منيغو ما ته وي دا کومه بالکل کوفر کې پروت شي شي کې پروت شي سارشن انار کوټه ده ما کوټه دې دی راځي چې خلکو ته مسئلو پر خلکو پر خلکو راواج است نو درې دی چې جنگ جوړو اخر کمره ولچا ما ته کړی داونه چې پړښلې یامې ته نه پټې کې تل کو بایکار بند کړ ګسره درو ما ته تابع اوسن تلالم ما ویل چې دې بران کور شپانه کوي ما ته غیر کې اوسن بیا وکړ کړو بچرا نه راوږه او به څنګه ما څنګه چار څنګه و و یا رهو دې زارې سره گزاره غرا نه دان ما د خلک دی او یې جنی دی دیوازه تنه شړله ډېر خلک و جدی دی میرا ورته چې په نه پټو پکې وشته شي جمعہ ته ورور تک نو شی دی دا ظالمان دی نه دا بنا کار غوانی مخامخ ونورږي کما مخامږي په خور دی او پرې تیتی چیرې کوي د دوی سره وډیر د چل گزار ما کوي مصلبون بیا نه سنرمي بم کې سازمان بم لغون دی لاس شریف پرونه قزه دا نه کې څو ایس موکو یې دې په څنډه لري دې به یې کوم کار تر کاله کله په ځان کړو مرګورل ورکو دشمنل ستا چستا لار سمي لار دپکی ته چې پدغه زې ورته غږ د کفاره ورې ما ده کینو دغه دېوال سره جنگ کې دې پیر رد کې دې مولا رات کې نه داغه کړ کله دا څه کیسه راکړې دې په دغه سره اخلاص نیا درې ټر ټرونکی په دې مرز غلینه سی ګوټس په ګوټس په ول غف کوي میچ سره ولدا سروي انغه غلینه استي غغ نکې و کوټس پی ان تسلب به طریقې را دا وته وګاره کې لوی دب پکې او ورو ته چذرن ماکاتی نو پای به اوسه دا ما له کوونکو افری مشکې یړې و اطالب کتری والا چاہتا ہے جا دا ہو لئے بیدا شیطانہ دی جا لئے دا دا دا دا بلوشی دا دا باقب کئی جا لئے پا رہی را پا رہی دا سو کتری سو کتس پی نصورت آیت مطلب دا ایمانوالو یاد کئی نعمت تُنہ دخوای پتاسو تَقَسْكَرَ رَوْقُمْ تِعُقْدِكِ لَا سُنَتَا اُسْتَانَ بَنْتَرَخْوَائِ ت اپا اللہ دی دا نسپاری سوچي یقین کوي په الله ز پکړای سپارلې استاو دی او په الله حিজر راځي زه پکړای سپارلې دا الله دین بیانو دا الله رضا لپاره موږ کو الله یا دو کنگال موږ در ځای غیری مقلد چتتش کنڈال او کنگاله نیتو مسله سے بیان کلو دمه هسا دک شپ گئے مطلب دې دی دا او امور للمصلحه للتصبط مع التخفيف والبشاره والتشجيع خلاصي دراوته اغه امور چې په کولتاږي سړې کليږي اغه امور چې الله سړي رحمت ور او الله تجيير کې او دره عيسى دره عيسى کې اتاه او پدې کې مثال دغه قوم خوي چې هغه د حل حرمت مثلا نو بیان کوي اوی په اور سم دا وی مثال خوي الله ا تا ٹھ اوسيو الله وا دا د بنی اسرائیلونو په دې خبره چې هل هرم مطلب بیانوي حلال او حرام به او چې کله موږ دینا دولس مشران نقيب مشرته وي مشرانون پکې پیدا کړو چې تاسو گئی ته وایې چې په دې مسله به پلاکي او ویل الله دایتا چې زبتا سره امداد د ذکرن کچېو ته تاسو اورم کړه دکات سمان که تاسو اعبادت بدنی امالی کوئی ایمان امرار زمان پا انبیاؤ انبیاؤلیم السلام ماراو لگل او زمان انبیاؤ جکم بیانو که نتاسو پا غی ایمان آر دا غی خبری منده تاسو ایمان آر دا غی خبری اسنا آنچه را نقیب نقیب مشرطوئی عریف تموئی کتا <تصو> سی ایمان راړه وا ته تم زکات وام ان تم بیر چلی وازر تعذیر ټکواله تای توي مراته نه تاون تاسو امدادو کو وازر تم تاسو تعظیم کو رمشران انبیاء دانچه ته مسله بیانې اذ خپل تاسوانو بیان نکې اذر تاسو اغیلہ تعیذ دا غي صفاتو کو اورم کو الله تعالی خ معلوم ولګو هل حرمت مون بیا نی معلوم لګي نور بكم تاسو تا نو مصیبتونه سیئات تکالیف زب تاسو نو مصیبتون لرکم دنیا بدرخه کمه اذنکم تاسو ل جنتون تا رواني وې دلان دا غي ولي چې کفر کو په صدنه تاسو نو خطا شوتو پس پس اب اب دم اطول دا دا دی لدون او خلال را دا دا دین بیا غصی و چهر حرمت با بیا نو قباو تا غصی و د چه دا اللہ دین با بیا نو دا او او یوک را و بیا و آدماتا کرا دا دارنگی دیم لدون اکدی دی که منگو حرام و حلال بیا نو او با اسخواد تا نظر دا غیر الله تا که ناستیدن یولسمه تا که ناستیدن نو چه دخرای سره لوز مات که نوسدايو غورو یو یا وسدا لعنهم من کې لعنتو فرشتې الای ګیرانم الله واله عليهم اللهین کومدا چې د حرمت مسله بیان نکړم دا له دې چې تاسو خاطی ناروا دی دا نه درناروا دی دا زکاته مل نه جایز دی دا بیان نکړه نو یو اغه ملعون او ګور د مونږ اوستاغت ذین تا احضائت ندی ملعون قاسیت القلب شخص دعا او درین اڑی الفاظ دا قلمانونا دین دا اللہ الفاظ رکی تحریف دا کوئی چی دا بابا پنو میلع لکی دانا چی ندر اوکی دانی جوئی کیلگا غر آوسائی زبای علا لکم یوحریفون لکن او یی کو دای په دا وسینه چې په شو دوی ته پغه د دې برخه دا چې د الله نه کاند منديان بشي په رخدای د سلور شوی چا چې د حیل حرمت مساله پټه کرا نو یو دې ملعون دین ده قاسیت القلب دین ده محرف د الله دی کتاب ادره سلون محروم الرحمت الله دو خدای رحمت نه محروم دي چې حرام خوري نظر نیاز غیر الله کی نت میں کړی دی ملعون قاصیت القلم محرف دا قائد رحمتنا محروم پس الله او عظمت نستاکرمونه ده دا پرانونه تا سه آیریک پراخه هغه رحمتونو چې پنځور کې شو دي په هغه او پیزم هميشه به خبرې کې پنوسان نه لیسرداینه مننه تیل پټ کړی دی مننه کفن پټ کړی دی آمو قری راچولې او خې تخلاصي نن مسل په ټکه کړی دا هميشه وي چې خبرېږي پر نقصان زې دینه مګر لدې نه پافانم لزېکا د محبت ځان نه افو کدی نه مپاو اډا دایا دوه مجداده ما مرګريو او مختنوارو عفى دذرو دذګنا د دې محبت از دې دوستي د ریکا امتنوارو الله دوه سليمو سنينه عدایکل کو نه چوي یمونه سرا